«Ми провели разом десять днів», – розповідала Олена. І так само, як ці кішка та дуб зігрівали одне одного своїм теплом. А ще, я тільки тепер нарешті пізнала те, про що ви говорили з Анжелікою на її 25-літті. Пам'ятаєш, ти сказала тоді, що жінці дуже важко знайти чоловіка, який підходив би їй фізіологічно, щоб вона справді відчула себе жінкою. Олена збентежилась, і піднесла до очей долоні. Це було щось неймовірне. Я навіть спочатку злякалася, думала, що умру. Таке величезне навантаження її емоційне і фізичне, і кожного разу все повторювалося заново. Ні, я, я не можу про це говорити. Вона опустила голову і сором'язливо затилила обличчя обома руками. Так, Іра лагідно обійняла подругу за плечі. А знаєш, у мене ніколи більше не було такого. Той перший досвід виявився останнім. Не може бути. Олена аж ніяк не сподівалася почути таке від Іри. А ще як може. А пам'ятаєш, тоді в Анжеліки ми говорили про щастя. Знову почала Олена. Ти сказала, щастя має бути яскравим, як спалах. Так? Я мріла про любов зорепад, гірко посміхнулася Іра. А мені здавалося, що щастя можна підтримувати як вогонь на скіпі, поділилася Олена. Я розповіла про це володі, і він відповів, що є ще третій варіант, а рівний яскравий вогонь смолоскипа, що, що він пронесе його наді мною. Насилу вимовивши останні слова, Олена заплакала. «Ну що ти, Леночко, кинулася до подруги Іра. «Ну що ти, не плач, це чудово!» «Це і є твоє щастя!» Володі усвідчився мені. «Пропонує створити сім'ю?» Крізь сльози оповідала Олена. Ну, що я відповім йому, коли вони з Михасиком повернуться?» «Адже я не можу!» «Як це не можу?» – відсахнулася від неї Іра. «Що ти таке кажеш?» «Іро, Іро!» Малена похитала головою. Про це навіть думати не можна. А говорити й поготів. Ні, треба говорити. Іра підхопилася з дивана і схвильовано заходила по кабінету. І ти послухай мене, не дурій, дівчинко. Усі твої шляхитні поривання щодо Славчика нікому не потрібні. Навіть Славчикові твоєму не потрібні. Адже ж сама каже, що він і не чекав того приїзду в село, і не зрадів ні трохи. Та й сликруха твоя сказала, що тобі живи, як знаєш. То як тобі ще пояснити, що вони зовсім не тримають тебе, що давно відпустили тебе на всі чотири сторони? А Володя після всього, що зазнав сам, не просто запропонував зустрічатися. Просить вийти за нього. Ти хоч подумала, як йому було зважитися на цей крок? Дивись, Оленко, життя не робить таких подарунків двічі. Відмовиш і залишишся одна. Зі своєю школою. Мало таких прикладів у житті. А що потім, років через двадцять, коли й школи в тебе вже не буде? Ти подумала про це? А про Володю та про хлопчика цього маленького, його сина, ти подумала? Дитині потрібна мати. А ти так наблизила його до себе, приручила. І що ж тепер? Відіпхнеш? Відколи ти стала робити нещасними дітей? «Ти, яка так мріла про своїх!» Олена захитала головою і злякана подивилася на Іру. «Ні!» – благально вимовила вона. «Не треба так казати!» «Не треба так робити, Люба!» – з докором відповіла Іра. «Молодість свою загубила через того Славчика. Ні з ким не зустрічалася, тільки сохла за ним. А тепер і зовсім заживо поховати себе хочеш?» «Ти згадай, скільки в тебе було шанувальників?» «Генчик ваш, он недавно приходив до нас на фірму, добирав меблі для роздягалень. У нього тепер свій спортклуб. І дружина має квітучий вигляд. Вони разом тут були». «Я рада за нього», – ледь чутно відгукнулася Олена. «Так? Ха, скажіть, будь ласка. А могла б так само й за себе порадіти?» «Я не любила Генчика» заперечила Олена. Генчика не любила, а Володю теж не любиш. Олена мовчала. Дивися, подруго, застережливо прорекла Іра.